يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ائني ام ليؤمني مcheni mwelezi mungu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 wa atwa peponi ndio wenye kufuzo law anzalna hadha القرآن ala jabalin la raitahu khashian mutasaddian min khashyati llah wa tilka alamthal nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun law qutumeiteremsha hiya ya mlima basi bila ya shaka ungaliuona ukinyenyekea ukipasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye yetu مَن يَعْلَمُ الْجَوْهَرَ الَّذِي اخْفِيتَ كَانَ وَيَنَاءُهُ وَمَا يَنَاوِهُ يَهِيَ نِيهُ مِعْجِهِ وَرَحْمَةُ مَن يَرْحَمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ القدوس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 sunna yusabbihu lahu ma wal ardi wa huwa al-aziz ndiye mwenyezi Mungu muumbaji mtengenezaji mtiasura mwenye majina mazuri kabisa kila kiliko katika mbingu na ardhi kinamtakasa naye ni mwenye kushinda mwenye hikima Allah akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah hey, mliyoamini jiwekeni kinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kujalazimisha kumtiyee na kila nafsi zingatie amali gani ya kuikadimisha kwa ajili ya kesho na lazimishieni kumche Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu wanazo habari vilivyo kwa yote myetendayo, naye atakulipeni kwa hayo. Enyi waumini, msiwe kama wale waliosahau haki za Mwenyezi Mungu, na yeye yakasahaule nafsi zao kwa kuwajaribu kwa mitihani. Na wakaa hawajui linalowafa na linaloadhuru. Hao ndio waliotoka wa Mwenyezi Mungu. Hawa sawa, watu wa motoni wanauteswa na watu wa peponi wanaoneemeshwa. Watu wa peponi peke yao ndio wenye kufuzu kwa kila ulipendalo. Lau ungeliteremsha hii Qur'ani juu ya mlima wenye nguvu, basi ungeniuona huo mlima juu ya nguvu zake unanyenyekea na unapasuka kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Na hiyo ni mifano tunawelezia watu ili wapate kuzingatia matokeo ya, mato ya mambo yao. Yeye Mwenyezi si Mungu ambaye hapana wa kikweli isipokuwa yeye peke yake, mwenye kujua nilipita na lilioko sasa. Yeye ndiye mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Yeye mwenye si Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye, mwenye kumiliki kila kitu kwa hakika. Aliyesafika na kila upungufu, aliyetakasika na kila nisiomelekea, mwenye kusalimika na yote ya upungufu. Mwenye kuamini na kuasadiki mitume wake waliowapanga nguvu kwa biujiza. Mlinzi, mwenye kuangalia kila kitu. Mwenye kushinda, basi na chochote. Mkubwa washani katika nguvu na utawala. Mwenye kutukuka na kila kisichokuwa laiki na uzuri wake na utukufu wake. Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanamshirikisha nayo. Na Yeye ndiye Mwenyezi Mungu Mwenye kuviumba vitu vyote tangu mwanzo bila wazo ya kuiiga mwenye kuvipasura Mwenye kuvipa kwa kama vilivyokuwajib watakavyo yeye. Yeye ndiye mwenye majina mazuri. Mwenye kutakaswa na kila kisicho kwa ileki yake na kila kilichoko katika mbingu na ardhi. Na yeye ndiye mwenye kushinda, asiyeshiriana na kitu. Mwenye hikma katika kupanga kwake na sheria zake.